I livets villervalla I livets villervalla Vi går på skilda håll Vi mötas Och vi spelar vår roll Vi döljer våra tankar Vi döljer våra sår Och vårt hjärta Som bankar och slår Vi hakar våra skyltar Var morgon på vår grind Och pratar om väder och vind I livets villervalla så nära vi går Men så fjärran från varandra Ändå oh.